Més allà de la política local, l'horitzó de les eleccions generals del 20 de novembre està generant moviments a les diverses formacions polítiques, especialment dins del partit dels socialistes. El passat cap de setmana, el partit espanyol va celebrar una conferència política a Madrid en què el PSOE va dissenyar les línies mestres del seu programa electoral. A l'acte va ser convocada la primera secretària dels socialistes tianencs, Esther Pujol, com a delegada del PCC. I ara, un cop passats uns dies de reflexió, ha valorat el nou rumb del seu partit amb Alfredo Pérez Rubalcaba al capdavant com un positiu gir de timó cap a les esquerres. M'ha agradat moltíssim aquesta recuperació del que serien les polítiques típicament d'esquerres i típicament de la socialdemocràcia, una aposta molt forta en matèria d'ocupació, en matèria de la lluita del frau fiscal, la defensa absoluta del que serien les polítiques socials i la d'oportunitats. Per tant, són pilars que jo crec que qualsevol socialista doncs, estarien totalment a favor. La primera secretària del PSC de Tiana també ha destacat el gran valor de l'experiència viscuda a la Conferència Política de Madrid a l'hora de tenir l'oportunitat d'intercanviar impressions amb altres alcaldes de les Rodalies. De fet, aquests contactes han servit per definir una estratègia de no derrota en els moments tan complicats que estem vivint i trobar solucions als reptes d'avui en dia des de l'administració local. D'altra banda, un altre partit amb representació a l'Ajuntament de Tiana, que també està vivint una època de canvis profuns, és Esquerra Republicana de Catalunya. Des del canvi de presidència dins de la formació republicana oficialitzat al passat dilluns, el partit ha oferta reagrupament i ha solidaritat per la independència, integrar-se en una plataforma electoral per concórrer junts a les eleccions generals del 20 de novembre. El regidor republicà de Tiana Jordi Gost ha valorat aquesta necessitat que els partits amb propostes independentistes vagin tots a una. Com a militant d'esquerra i una que to doncs, la, la nostra secció local, hem patit tots aquestes divisions dins de que és el món nou independentisme, que l'únic que porten doncs, és això, és la pèrdua de confiança de l'Electorat. Per tant, eh, jo penso que de fer aquest exercici d'intentar un i més que no pas de, de separar i, i de, de muntar aventures doncs, de partits o decisions que no porten en lloc i que l'únic que fan és diluir doncs, el, el que hauria de ser un projecte fort i potent com el que encapçava doncs, Esquerra Republicana, d'acara aconseguiment de bona ja nostra país. Des de la presidència de l'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha assegurat que és una proposta molt positiva, molt generosa i amb esperit de consens. A més consideren que és plenament assumible per les altres formacions. Ràdio Tiana, serveis informatius.